Also, die Schlage gegen den Fiaker Ferdinand Huber, genannter Hupfer, lautet, dass derselbe am 28. Mai auf seinem Standplatz dem Platzagenten Moritz Hupfer grundlos eine Ohrfeige versetzt hat, so dass Hupfer sofort zu Boden fiel und vier Wochen krank gelegen ist. Die Anklage lautet auf Körperverletzung. Der angeklagte Huber soll vortreten. Huber, wie heißen Sie? Sie wissen es doch eh, Herr körperlicher Rat. Aber ich will es von Ihnen hören. Terrell Huber, alt, nein, jung. Wie alt Sie sind, will ich wissen, Donnerwetter. 31 Jahre. Geboren? Natürlich, wo der Gott vielleicht das mit der Esel im Galop verlohen hat. Seien Sie nicht so frech, wo Sie geboren sind, will ich wissen. In Wärmte bist du selbstverständlich katholisch. Na natürlich, vielleicht israelitisch, was? Verheiratet? Nein, ich habe ein Mädchen, und dieses Mädchen hat ein offenes Geschäft. Sind die Vorbestraft? 512 Mal wegen vierig Spritzen. Hm. Ja, was heißt denn das vierig Spritzen? Na, Schnellform. Um. Also sprechen Sie anständig und sprechen Sie hier Deutsch. Äh, Moritz Kupfer. Hier, bitte. Also, erzählen Sie uns den Sachen halt. Also, Herr Richter, ich gehe so mit meinem Musterkoffer... Ich habe nämlich sehr preiswerte Artikel, Brieftaschen, Nogelschern, Federmesserl mit drei Klingen, Scher, Ohrenstädter und Zornlässerl, alles zusammen um drei Kronen 50. Bitte schauen Sie, Herr Richter, wie schön, ich gebe Ihnen um drei Kronen. Dafür herzlich ich Sie her. Also komm ich zu Ihnen in die Wohnung. Vielleicht braucht die Frau Gemahle ein schönes Bersel oder feines Puder, hab ich auch. Wie seien Sie hier endlich ruhig? Wir sind doch hier nicht am Sandelmarkt. Erzählen Sie sich, wie sich die ganze Sache zugetragen hat. Also, ich geh beim Fiakerstandsplatz vorüber. Aber einmal stehen mehr solche Schotzen dort, doch erst mir die Saujus. Natürlich heb ich die Hand auf und ergebt meine Sohe verrat, dass man da Hut bis zum zweiten Stock in eine fremde Wohnung hereingeflogen und beim Dachfenster herausgeflogen ist. Was dann war, war es doch nichts mehr, weil ich nach vier Wochen erst aus dem Spital gekommen bin. Aber das ist doch eine Rohheit. Ja, warum haben Sie das getan, Huber? Entschuldigung, weil er ein Jud ist. Aber das ist doch kein Grund. Oh ja, ich habe gehört, die Juden haben uns an Hergut gerät. Aber das war doch schon vor 1900 Jahren. Pardon, Herr Köserlicher Rat, ich habe dir das kurige Mann aus der Formen.